Давно вже скінчився. Вона прислухалась. Органна музика долинала з церковного залу. Софія встала з крісла. Хотіла була зробити це нечутно, але не вийшло. Крісло перекинулося і грюкнуло на всю церкву. Вона підійшла до дверей. Музика Неначе сполохана, падінням крісла, стихла. Вона відчинила двері. Трам, тарарам Перед нею стояв Брендан. Вона з переляку закричала на всю церкву. Здається, і він був ошелешений. Цссс, приклав пальце до губ Брендан. Софія замовкла. «Ви хто?» – голосно спитала вона. «А, то це ви хотіли брати у руки гри на органі?» – замість відповіді сказав Брендан. «Я вже п -п перехотіла», – заікаючись, промовила Софія, опановуючи себе. Брендан мав вигляд абсолютно живої людини. В ньому не було нічого від привида. Софія підняла руку, аби до нього доторкнутися. Він схопив її за зап'ястя міцно, але не грубо. «Ви не привид!» – сказала Софія. «Я привид!» – сказав Брендан. «Тоді щезніть!» «Навіщо?» щоб я переконалася, що ви – привид, а заразом нехай і орган щезне. Брендан дивився на неї зеленими очима. У нього лінзи, – констатувала вона подумки. Той не наче вагався, що робити далі. До церковного залу вбіг захеканий священник. «Що тут сталося?» «Чому ви мене не попередили, що в церкві хтось є?» – гнівно спитав Брендон. «От халепа!» – простогнав отець Боніфацій. Софія хотіла була почати погрожувати, що виведе всіх їх на чисту воду, однак тоді в неї не буде доступу до церковних книг. А це було не в її інтересах. Тоді вона пригадала свої дворічні заняття в драматичному гуртку і те, як її учили бути природною на сцені. Вона кинулася до ця Боніфація мало не в обійми. Отче, Брендон налякав мене. Він, він не наче живий. Я ніколи не думала, що привиди такі реальні. «Він що, з могили виходить? Це так страшно!» Вона потеки зиркнула на обох. Вони розгубилися. Здається, повірили в її гру. Ну, «Скажіть йому, щоб не щезав у цю мить, і щоб орган не щезав, бо я зараз знепритомнюю. Нехай щезне після того, як я піду!» Отець Буніфаці прокашлявся, і сказав поважним тоном. «Брендане, не лякай людей! Оскільки разів я тобі казав!» На відміну від Софії, артист з отця був нікудишній. Отець завів її в свій кабінет, напоїв водою. «Можна я, я сьогодні не працюватиму більше?» – попросилася Софія. Ваш привид налякав мене до смерті. Отець підозріло подивився на неї, неначе вагаючись, вірити їй чи ні. Софія понурила плечі й вийшла з його офісу. Природно, в церкві ні Брендана, ні органа вже не було. Вона зайшла в свою кімнатку, швидко знищила сліди злочину порозставлявши книги на місця, окрім найпершої, найстаровиннішої, над якою мала працювати, вимкнула комп'ютер і, забігши на хвилинку попрощатися з отцем, рушила додому. «Ну і деньок», – сказала вона собі. «Щось мені це все не подобається». Збігши стежкою до перехрестя біля штурвалу старого Джо, вона наштовхнулася на Елен, місцеву циганську пошту. «Доброго дня, Софі!» – перейняла та їй дорогу. «Доброго дня, Елен!» «А куди це ви так тікаєте?» – підозріло спитала та. «Додому, куди же ще?» «Не поспішайте так, я за вами не встигаю!» – захекавшись, попросила Елен. «Це твої проблеми!» Подумала Софія, але все-таки стишила ходу. «Як ви себе почуваєте?» «Я?» – здивувалася Софія. «Нормально. А що?» «Не нудить?»